Jabur 2 dari ayat 1 sampai 12 Mengapa bangsa-bangsa berfakat dan kaum-kaum berkomplot dengan sia-sia? Raja-raja bumi ini menegakkan pendirian dan para pemerintah bermufakat untuk melawan Tuhan dan melawan Dia yang diorapinya. Mereka berkata, mari kita putuskan rantai pengikat mereka dan buangkan belenggu mereka. Dia yang bertakhta di surga tertawa, Tuhan mencemoh mereka, kemudian menegur mereka dalam kemarahannya, dan menakutkan mereka dalam kemurkaannya, sambil berfirman, Aku telah menabalkan rajaku di atas Zion, bukit suciku. Aku akan mengistiharkan firman Tuhan. Dia berkata kepadaku, Engkau puteraku, pada hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah daripada daripadaku, aku akan menjadikan segala bangsa warisanmu dan setiap pelosok bumi milikmu. Engkau akan memerintah mereka dengan tongkat besi dan menghancurkan mereka seperti tembikar. Oleh itu, hai kamu Raja-Raja bijaksanalah, berhati-hatilah kamu para pemerintah bumi, Layanlah Tuhan dengan rasa takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Ciumlah putra itu jangan sampai dia marah lalu kamu dimanasakan di jalan kerana kemurkaannya mudah bermarak. Diberkatilah semua orang yang bernaung kepadanya.